Астероїди, зірки, галактики Далеко не всі об'єкти, за якими можна спостерігати у Сонячній системі, можна віднести до планет. Ще у 1766 році німецький математик і астроном Йоганн Тіциус визначив, що всі планети Сонячної системи розташовані на чітко визначених місцях. Проте, між Марсом і Юпітером планети не виявилося. На місці планети, що її забракло, італійський астроном Джузеппе П'яци у 1801 році виявив світні небесні тіла. Вони світилися тому, що відбивали сонячне світло, яке падало на них. Їх назвали астероїдами, тобто зіркоподібними. До кінця 19 століття було відкрито понад 400 астероїдів. Зараз їхня кількість перевищує три тисячі. Розміри астероїдів можуть бути різними. Наприклад, найбільший з них – Церера, близько тисячі кілометрів у поперечнику. Найдрібніші – щонайменше 1 кілометр. Що ж таке зірки? Неозброєним оком у ясну ніч в обох півкулях Землі можна побачити близько п'яти тисяч яскравих світних цяток. Утім, лише за допомогою телескопів астрономам вдалося роздивитися зірки уважніше. Вони зробили важливе відкриття. Зірка – це гігантська куля, яка складається з газу і пилу. Від високої температури зірка розжарюється і починає випромінювати світло. І світить вона тим яскравіше, чим більше розжарюється. Зірки бувають різних розмірів. Деякі з них можна порівняти із Сонцем а деякі – в сотні разів більші зірки-гіганти. Зовсім маленькі небесні світила називають зірками-карликами. На просторах космосу зірки утворюють химерні зоряні острови – галактики. У перекладі з грецької «галактика» – це молочний круг, або відомий нам Чумацький шлях, який можна добре розгледіти без хмарної ночі. З вивчення цього скупчення далеких зірок почалась історія відкриття галактик, яка триває і досі. Із часом виявилося, що Сонячна система – одна з безліч зоряних систем Чумацького шляху. Наша спіральна галактика схожа на лопаті великого вентилятора. Її центр розташований поблизу межі сузір'їв Стрільця, Скорпіона і Зміяносця – Наприкінці 20-х років ХХ 20 століття було доведено, що галактики обертаються. Усі зірки, включаючи наше Сонце, рухаються навколо центру своєї галактики. Сонце мчить по галактичній орбіті, здійснюючи один оберт навколо центру Чумацького шляху за 200 мільйонів років. Найближча до Сонця зірка Проксима Центавра, розташована на відстані що її світло долає за 4,25 років, а до найближчої галактики – карликової галактики у Стрільці – 80 тисяч світлових років.